Липчук більше і не подивився у бік старого і кореспондента. Мовчки попливав на руки і більше ані мурмур, -мур, як кажуть, язичок на гачок. Уже вжикав неквапливо, як і жив, розміреним кроком ступав по золотистій сирні, клав покіс за покосом. Було таке. Ну як було? Дідок вимовив м'яко те слово і воно звучало бульо. «Хай бере преса косу! Переконається! Перем писати не косою махати!» Незлобило заохочував капусто садчий. І як взявся Володя за кісся, як розставив ноги, як махнув косою, ступив перший крок, збагнув Петро Петрович, селянського роду Довгань. І дідок схвально зацмокав губами, Отаке От тямить по-нашому, коса землі не риє. Молодець! Взялися за кісся й інші косарі. Коренастий, низькорослий Пилипчук звично клав покіс, не зупиняючись, даючи зрозуміти кореспондентові, якби не посада, стояв би він поруч комісара, поки б останнього снопа не зв'язали жінки. Бо хіба може бути більша радість, для хлібороба, як оцей золотистий чубатий потічок, як оце солодке вжикання коси, як переспіли жайвора у небесній блакиті. Пройшли гони. Ні слова нікому не кажучи, неговіркий Тарас Григорович займає місце ведучого і знову вжик, вжик, вжик. За ним скільки було спромоги кореспондент. Тільки як пройшли ще одні гони, зупинилися, аби напитися холодної води. Якраз водовоз з бочкою підкотив. Аж зуби заломило. І знову Тарас Григорович закисся. То був молодечий азарт. То був виклик канцеляристу з області, що прикотив на жнива з блокнотиком у руках. Може, щось путнє напише, як гарно впріє? Поглядання одне діло, а мокра сорочка з гарячою сіллю на спині зовсім інший коленкор. Осадчий, забираючи нагріта руками мовчазного пилипчука кісся, не хвалив ухеканого капусту, лиш кинув скупе, і це, товаришу кореспондент, знадобиться. Розімліла, знайома ще з снігурівки теплінь, царювала в степу, розбудженому хліборобом незважаючи на смоктання під ложечкою Володі було гарно у тому літеплі що то значить син гречкосія мабуть спадкове у пресі засуджується теорія генетичної спадковості називається вона вже наукою виплодом представників ідеалістичної методології а звідки ж той потяг до краси хліборобської праці Закладений ще в дитинстві. Десь тільки надвечір вони з головою повернулися в контору колгоспу. Пилипчук, здавалося, став ще мовчазнішим і разом з тим вручистішим. Контора видалася кореспондентові пусткою. Та й справді нікого не було в ній, окрім бухгалтера. Людини теж неговіркої, як і голова, навіть відлюдкуватої – у степу пашило літо, а в правлінні, по кам'яниці, було зимно. Хотілося швидше вийти на двір, а краще в поле, де буйнувала краса жниву. Другого дня осадчого знову впіймав у полі. Привезли обід, і Петро Петрович разом з усіма уминав смачний борщ. – А налийте, Горпино, і пресі мисочку, – попросив кухарку. Кореспондент не міг не подивуватися плакатам «Зберемо хліб до колоска, до зернини». Плакати, портрети передовиків, блискавки, як на фронті бойові листки. Увечері всі колгоспники знали, хто скільки накосив, скільки намолотили. А наша Тамара Корнійчук зв'язала за день 600 снопів. Це найвищий показник у колгоспі, радіє осадчий. Петро Петрович веде кореспондента до молотарки, до золотої гори пшениці, схожий на скіфський курган. На току віється зерно, над током царює золотистий пил. Дівчата пов'язувалися хустками так, що тільки очі блищать. Вони крутили віялки, хлопці набирали мішки тепле стипове добро, зав'язували гузирі, несли на ваги, звагів на підводи. Над курганом Володя прочитав написане такою-сякою фарбою, але ж якими гарними вензелями, завитками шрифтовими. виконаємо першу заповідь достроково. Без старкій підводи одна за одною від'їжджали стоку. Аж ось і техніка полуторка примчала. Петро Петрович звертає увагу обласної преси. Теплий струмінь з пшеничним ароматом тече в кузов. Осадчий прислухається до гулу молотарки, вухом вловлює неладне.